Rugăciunea a 16 -a pentru taina și Mucincia inimii. Aleluia, Tată Ceresc, a toate făcătorule, Te iubim, Te slăvim și îți mulțumim, fiindcă prin taina preoției ai ales, ai sfințit și cu un de lemnul bucuriei, papi, ai rânduit, pentru ca biserica din apus aducă rod bine primit, fiindcă Agaton, Agapit, Alexandrion, Anicet, Antir, Celestin, Clement, Evarest, Grigore Dialogul, Ipolit, Leon cel Mare, Liberie, Martin, Teresfor, Teodor, Sixt, care împreună cu episcopii din Italia, Ambrozie, Apolinare, Apolonie, Chiril, Cirin, Clet, Fabian, Fabian, Filimon, Gaios, Marcelin, Paulin, Stefan, Augustin, Teftimi, Leon, Marcel, Marcian, Pangrati, Valentin, Zosima, pentru dreapta credință s-au nevoit și s-au jertit, așa cum și episcopii din Galia, Chesare, Claudiu, Dionisie, Ieloa, Hermogen, Eucher, Eusebiu, Gatian, German, Grigorie, Grigorie, Ianuarie, Ilarie, Irineu, Marțial, Martin, Martin, Nizier, Nizier, Omer. Onen, Patient, Pavel, Potin, Remi, Saturnin, Trofin, Victrice, Virgil, și-au mărturisit, de la ei uleiul de mir al binecuvântării tale s-a răspândit prin episcopii din Europa, Aidan, Amand, Augustin, Cuthbert, David, Elefterie, Genadie, Goraz, Had, Isidor, Lambert, Ossie,